Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 26, у якому Ніна зустрічає легендарного покемона в людській подобі. Гараж на бульварі Куенга був частиною великого бізнесу СТО, який спеціалізувався на ремонті класичних автомобілів. На дворі біля СТО було припарковано кілька таких машин, поміж ними – Мерседес. Тільки його Ніна й розпізнала за фігуркою на радіаторі. Правду кажучи, вона навіть… Вразила сама себе тим, що запам'ятала, що значок називається фігуркою на радіаторі. Усі машини здавалися їй більш-менш однаковими, хоча й вона розділила їх на кілька категорій. Як от елітна, звичайна, заважає пройти, їде занадто швидко спальним районом. Усі вони здавалися однаковими з водійськими сидіннями, міркувала дівчина, якщо тільки вас не турбує те, яким вас бажають люди бачити за межами машини. Механік був дорослим чоловіком, можливо, йому було під 60 років. Ніна не могла достеменно щось сказати, його обличчя було засалене та зморшками. Вона пройшла за ним до офісу, що був такою собі підсобкою, як, приміром, у книгарні у лицаря, ну, звісно, у версії для автомеханіка. Там, де в крамниці були стоси книжок, у цього чоловіка зберігалося стоси посібників і запчастин для машин, про призначення яких Ніна зеленого уявлення не мала. Вона зайшла всередину, де температура повітря була помітно нижча. Їй стало шкода на півголу дівчину, жінку-механік, яка була зображена з гайковим ключем на календарі за чоловіком. «О, то ви нова власниця?» Механік оглянув її з голови до ніг. Він достеменно не був радий її бачити. «То ви часто їздите на машині?» «Майже ніколи. Ви розумієтесь на машинах?» «Я знаю, що в них є колеса. Ви розумієте красу хорошого двигуна?» «Чуєте його моркотіння, коли його заводять? Ніна насупилася і сказала: "Я розумію, що морквиня двигуна – це літературний штамп, але всього іншого не розумію. Послухайте, містере Молтрес, Молтрес", вона поглянула на нього. "Так, Молтрес, Молтрес. А ви знали, що таке саме ім'я мав легендарний покемон?" Як і завжди, Ніна відразу пошкодувала про сказане. Або він уже знав про те, що, ну то що, або цей чоловік взагалі не мав уявлення про що вона говорила і вважатиме її небезпечною. Дівчина подумала, що для таких людей, як вона, має бути програма «12 кроків» – асоціація нудних ботаніків. Тоді подумала, що, можливо, АНБ розшифровується саме так, а національна безпека тут взагалі ні до чого. І далі дівчина усвідомила, що, власне, кажучи, вона не нудний ботанік, що це просто було нудне запитання, і що програма «12 кроків», яка підійшла б для неї, мала б називатися «Асоціація тупих людей». І абревіатура тоді була б «АТЛ». Тоді Ніна усвідомила, що Молтрес усе ще говорить з нею. Він говорив повільно. Ви прийшли, щоб забрати автівку? Це не допомогло, адже тепер Ніна не могла зрозуміти, знає він про всю цю історію з покемоном чи ні. Хоча він чітко розумів, що з нею слід поводитися обережно. Дівчина похитала головою. Ні, якщо так можна. А вам потрібно, щоб я найшвидше її забрала? Рахунок за оренду гаража? Молтрес швидко уточнив. Оренда оплачена на рік вперед. Біл завжди платив наперед Таким уже він був, на випадок, якщо мене зіб'є автобус, сказав він. Його обличчя тепер виражало роздратованість, що могло також свідчити про те, що саме так він виказував збентеження ніяковість. Хочете на неї подивитися? Ніна пішла за ним через заплутані і брудні коридори, доки вони не опинилися у надиво великому приміщенні, де було кілька гаражів із замками на дверях. Механік відчинив двері одного гаража, що був посередині, і там стояла вона, автівка Ніни. Дівчина повернулася до Мольтреса і поцікавилася. А ви знаєте, що Девід Гасель-Гоф, побуїв світовий рекорд, занесені до книги рекордів Гіннеса, як найпопулярніший актор на телебаченні? Мольтрес поглянув на неї і сказав – ні. А воно так і є, вела далі Ніна. Він був знаменитий ще з мильних опер, але лицар-доріг став лише початком його слави. Справді, який геть нецікавий факт. Мольтрес покружляв навколо авто і чинив двері з боку водія. «Хочете покататись?» «Ем, я не вмію водити машину з механічною коробкою», – похитала головою Ніна. Він уже ні розчарувався, і останні її слова лише погіршили ситуацію. Ніна зрозуміла, вона ніби зізналася, що не вміє плавати чи їздити на лосопеді. Це не так уже жахливо, але такі навички люди повинні були набути до 30 років. «Ох», – подумала дівчина. До вашого відео я вмію і плавати, і їздити на лосопеді, тому мати дві з трьох навичок не так уже й погано. Вона також уміла плести спицями та крючком, а тому в постапокаліптичному світі Мольтрес зміг би водити машину з механічною коробкою, а вона змогла б сплести шарф. Тому хто сміятиметься в стані, коли настане зима. Механік сів за кермо і завів двигун. Автівка була шумна, дуже-дуже шумна. Але Ніна тепер розуміла, про яке муркотіння він говорив, вона подумала, що Мольтрес хотів би покататися. Ніна обійшла машину, сіла напередні пасажирське сидіння, і вони повільно виїхали з гаража. Мольтрес був людиною неговіркою, що відразу помітила Ніна. Проте він поцікавився. «Твій батько ніколи не вчив тебе водити машину з механічною коробкою. Я ніколи не бачила батька». Мольтрес здивовано зеркнув на неї і спитав. «Справді? І все-таки він залишив тобі свою улюблену річ». «Я гадала, що його улюблена річ – це гроші». «Ні, це не так», – похитав чоловік головою. «Невже справді мало хто не вміє їздити на механіці?» – здивувалася Ніна. «Хіба в більшості машин нашої країни не автоматична коробка передач?» Мольтрез знизу плечима, об'їхавши ДТП посеред перехрестя, Ніна задивилася на аварію, як це роблять усі. Вона могла розпізнати досліджених водіїв, Лос-Анджелесу за швидкістю, з якою він чи вона діставали водійські права, та договір страхування робили фотографії пошкоджень, якщо такі були, і знову вирушали в дорогу. Незабаром подумала Ніна, усе, що вам необхідно було зробити, це помахати телефонами одне одному, і з'явиться безпілотник, щоб сфотографувати все до того, як зміниться світло, світлофора. Вам навіть не треба буде виходити з свого автомобіля, яким, напевно, ви навіть не керуватимете. Потім Ніна усвідомила, що Мольтрес щось запитав у неї. Вибачте, я не розчула запитання. Я запитав, чому ви не були знайомі зі своїм батьком. Вона поглянула на нього і обурилась. Справді, відкритики моїх водійських навичок ви перескочили відразу до особистих питань про мою сім'ю? У нього смикнулися губи. Ваша особистість неймовірна суміш дивакуватості та зухвалості. Спочатку ви зовсім не слухаєте мене, а потім різко переходите до сварки. Ну а ви пхаєте носа куди не слід. Він зітхнув. Розумієте, я знав вашого батька понад 20 років і він жодного разу не згадував про вас. Я не хочу цим вас образити. А я не ображаюсь, я теж про нього ніколи не згадувала. Вважайте, що він знав про моє існування, а у мене такої переваги не було. Тому, самі розумійте, у мене є на те вагоме виправдання. Ніна поглянула на мольтреса і запитала. А про що він говорив? Про машини, відповів чоловік. Завжди про машини. Він повернув за ріг, майже притискаючись до нього автомобілем, як до давно втраченого друга. З ним було затишно. Механік кинув погляд на Ніну. Співчуваю. Дівчина поглянула на нього, потім знову повернулася до вікна. З приводу чого? Запитала вона. Непевна, що моє життя могло бути кращим, якби в ньому було більше розмов про автівки. Але тоді він мій би навчити вас водити механіку, сказав Мольтрес. А може покинув би. Дестабілізувався б від мене так само, як від інших своїх дітей. Я єдина дитини, яку він не покинув, тому що його від самого початку не було зі мною. Ніна стала шукати кнопку, щоб опустити вікно. «Правду кажучи, я почуваюсь так, ніби ухилилася від кулі. Можливо, мені навіть пощастило». Мольтрес похитав головою, поки вони виїхали від Лорен-каньйон до звичних доріг на вершині голівудських пагорбів. «Білл був хорошою людиною, мені його бракує. Так уже склалося його життя», – сказала Ніна, висунувши голову в вікно, дозволяючи вітру скуйовдити волосся. Якусь мить Мольтрес мовчав, а потім раптом повернувся лівуруч, і заїхав на простору парков. Він зупинив авто і повернувся до Ніни. Отже, будете тепер учитися водити механіку. Мольтрес почав свій урок із знайомства Ніни із новою маленькою подружкою – педалью щеплення. Ти розумієш, як працює двигун автівки? Так і ні, відповіла Ніна, яка нервово сиділа в кріслі водія. Тиснеш на педаль – колеса крутяться. Мольтрес зітхнув. Потужність – двигуна передається колесам через коробку передач. Щоб вона не вибухнула при перемиканні швидкостей, щеплення тимчасово блокує їх з'єднання. Неймовірно і так захопливо, сказала Ніна. Він хвилювався, вона стала сердитою. Чоловік не звертав уваги на її слова. Заводь машину. Вона так і вчинила. Тут три педалі під твоїми ногами. Зліва щеплення, посередину гальмо, а праворуч газ. Щоб їздити на механіці, ти більшою потужність приводу, повільно відпускаєш щеплення, щоб з'єднати його з колесом, розумієш? Спитав Мольтрес. Ніна кинула, не зрозумівши нічого. Коли ти повільно відпускаєш щеплення і водночас натискаєш на газ, машина починає трохи ругатись. Це називається моментом схвачування. Зараз його попрактикуємо. Ніна поглянула на нього і звела брови догори. Якщо натиснете на газ, занадто швидко, затопите мотор і він заглохне. Ну ж бо, спробуймо. Дівчина зробила все так, як він пояснив, і заглохла. Вони сиділи якусь мить, мовчки потім Мольтрес спитав. То ким ви працюєте?» Ніна поклала голову на кермо і відповіла «Я працюю в книгарні». «Справді?» – зацікавно перепитав Мольтрес. «Я люблю читати. Я фанат детективів». «Невже?» Ніна не була впевнена в тому, чому так здивувалася. Любителі детективів були всюди. Вони були ненаситні, віддані, натхненні. Вони одні з найкращих покупців у книгарні, неймовірно вічливі. На самоті вони поглинають історії про кровожерливі, прагнення помсти, хитрі розслідування та використання загрозливих отрут. Але у спілкуванні були чарівні й великодушні. Читачі романтичних романів, як правило, були веселі і на все мали свою думку. Читачі науково-популярної літератури ставили багато запитань і легко було зацікавити чимось. А ось шанувальників серйозних романів і фанатів поезії краще остерігатися. Мольтрес кивнув. Так, ще з дитинства, це сучасні казки, хіба ні? Добро завжди перемагає зло. Здебільшого так, але бувають і винятки. Звісно, але я старомодний, я не люблю нових провокативних злих детективів. Ми з своїм батьком траплялося, обговорили книжки, коли не говорили про машини. Справді, чому його голос став таким писклявим? Ага, його улюблене справою було їхати необережно, тоді знайти безлюдний пляж, де він міг посадіти та спокійно почитати. Моль, Поблажливо поглянув на неї і додав. «Спробуйте знову завести машину». Ніна повернула ключ запалювання. Вона зробила це повільно, поволі невпевнено відчувала, як машина поврухнулася. Дівчина далі давила на педалі і раптом машина поїхала вперед. Після чого вона різко натиснула на гальму, не відпускаючи педаль щеплення, і машина знову заглохла. О, дідько, це так важко!» Мольтрес кивнув. «Тепер ви розумієте, чому автомат став таким популярним? Чому люди взагалі обирають їздити на механіці? Так веселіше, відповів він. Допомагає краще зосередитися, бути пильнішим. Водій повинен відчувати двигун. Те, що простіше, не завжди краще. Ніна знову повернула ключ, і цього разу, коли машина рушила, вона контролювала себе. Тепер вона могла рушити вперед без проблем. Як мені тепер змінити передачу? Голос Мультреса звучав спокійно. Ви повинні зробити те саме ще раз. Тисніть на газ, доти, доки не почуєте, що двигун готовий перейти на іншу швидкість. «Я цього не чую». Голос Ніни видавав її, вона говорила не дуже спокійно. «Зупиніть авто», – сказав Мальтрес. «Спробуйте інакше. Не забувайте зняти ногу з подалі щеплення, коли гальмуєте». Ніна знову зупинила машину, не заглушивши її. «Поміняємося місцями», – сказав він, а потім обійшов машину спереду, а Ніна ззаду. І тепер вони дивилися одне на одного з протилежних боків. «Треба, щоб ви зосередились», – сказав чоловік. «Я пояснюватиму вам крок за кроком свої дії, і ви слухайте звук мотора. Мольтрес запитально подивився на неї, Ніна кивнула. Слухайте, ось я змінюю передачу, педаль щеплення не чіпаю, потім тисну на газ. Звук двигуна змінився. І тепер двигун закріпився у шестерню передачі, передачу змінено і ми рухаємося. Додаю газу, тепер ми рухаємося швидше. І ви можете почути, як двигун починає працювати надто важко. Ніна щось таке розчула. Занадто голосний звук. Ви про це? Якщо ви розчули саме це, то зосередьтеся на цьому. Отже, тоді я відчуваю щеплення, змінюю передачу, знову натискаю на щеплення. Зараз ми на другій передачі. Звук двигуна став веселішим. Вони знову прискорилися, кружляли на парковці. А тепер переходьте від другої передачі на третю. Відпускайте щеплення, змінюйте передачу, натискайте на щеплення. Микається третя передача. За дві години Ніна це освоїла. За три години Мольтрес віддав ключі, залишившись задоволеним і дозволив їй поїхати. Нехай машина буде у вас кілька днів, а тоді везіть її назад до мене, і я полагоджу те, що там зламається. За чотири години двічі заглохнувши та прокружлявши на машині, Ніна знайшла паркувальне місце та згадала, чому саме вона не пересувалася Лос-Анджелесом на машині. Їздити туди назад – це нервувало Ніну. Вона постійно тиснула на гальму, намагаючись уникати зіткнення з машиною позаду неї. Після одного особливого сильного натиску на педаль гальма відкрився бардачок і звідти вивалилися стік конвертів і паперю просто на пасажирське сидіння і підлогу. Ніна вимкнула двигун і потяглася за ними. Вона побачила своє ім'я поміж імена Бекі, Рейчел, Арчі, Міллі, Міді, Пітера. Там була купа жовтих конвертів із металічними метеликами на клапані конверт. Кожен з листів був адресований дітям та онукам Вільєма. Ніна зморшилася. Це не обов'язково добрий знак. Вона знайшла свій конверт і відкрила його, ще сидячи в машині, поки охолоджувала двигун. Всередині був вкладений аркуш паперу і чекова книжка у стилі 1980-х, в якій було золотим літром написано «Мій перший накопичувальний рахунок» і намальований веселковий єдиноріг. Банківська справа раніше була набагато симпатичнішою. Вона розгорнула чекову книжку і її очі округлилися від суми. На рахунку було понад 2,5 мільйон доларів. Очевидно, тут була якась помилка. Дівчина розгорнула листа. Люба Ніно, я почну цей лист у класичній манері. Якщо ти це читаєш, то я вже помер. Ніна скривилася, прочитавши кличе, але взялася читати далі. Моя смерть, напевно, не сильно тебе турбує, беручи до уваги те, що ти не знала, що я живий, поки не помер. Я хотів багато разів Зв'язатися з тобою. Я приходжу до твоєї школи та спостерігав, як тебе забирали додому, щоб переконатися, що ти щаслива. Твоя мама мала рацію, коли вирішила тримати мене подалі від твого життя. Озираючись на своє минуле, я можу сказати, що найбільше шкодую про те, що я сильно травмував своїх дітей. А ти цього якраз могла уникнути, але я люблю тебе, нехай навіть маніакальною любов'ю на відстані. Ніна поглянула у вікно. Їй хотілося б дізнати, як саме звучав голос її батька, щоб вона могла уявити озвучення листа. Але дівчина його ніколи не чула, тому вирішила уявити, що машина говорить з нею голосом Вільяма Денілса. На дворі почало дощити, що аж ніяк не відповідало такому моменту. «Проте я залишаю тобі цю машину і накопичувальний рахунок. Твоя мама відмовляється брати в мене гроші, тому я відкладав їх для тебе. 100 доларів за кожен день мого життя плюс відсотки». Врешті-решт вийшов хороший приклад нарощувального депозиту. Витрати ці гроші на щось веселе. Якщо ти намислиш продати машину, будь ласка, запропонуй її спершу мольтресу. Він її обожнює. Не дай йому тебе надурити його грубою манерою. Насправді він котик і хороша людина. Я не пропоную тобі з ним дружитися або щось таке, але він запропонує тобі чесну ціну. Ось що я хочу тобі сказати, ще, Ніно. Я відчуваю, що ми з тобою дуже схожі. Я знаю, що ти любиш Книжки навіть більш, ніж їх люблю я. Я знаю, що ти любиш побути на самоті. Так я трохи стежив за тобою в соцмережах, коли ти подорослішала. Зараз ти нічого не можеш з цим зробити, тому що я помер, перепрошую. Але у своєму житті я припустився багатьох помилок і хочу дати тобі пораду. Боже мій, саме про це й говорив Бекі. Скрижаві заповіту. Поради з того світу. Я був тривожною дитиною, яку не любили батьки. Мій тато хотів сильного та сміливого сина, а моя мама хотіла, щоб батько був щасливий. Я дуже рано навчився приховувати емоції і робив це дуже вдало. У школі я страшенно боявся дітей. Боявся навіть сильніше, ніж учителів. Тому я ходив з опущеною головою, отримував тільки відмінні оцінки, не зустрічався ні з ким поглядом і щовечора біг додому Виконував домашнє задання і читав. Таким я був і тоді, коли навчався в коледжі. Від тих часів у мене не залишилося жодного друга, і я так погано знав своїх батьків, що коли вони померли, звернувся до сусіда, щоб він написав похоронну промову. Згодом я відкрив для себе випивку, і вона якимсь час допомагала мені, аж додати, доки вже не могла нічим зарадити. Завдяки алкоголю я досягну своєї першої мети уникати неприємних емоцій будь-якою ціною. Відчуваєш тяжкість на душі. «Напийся, забудь, позбався будь-яких почуттів». «Складні стосунки? Напийся, тікай». «Діти або їхні матері, які мене потребують? Напийся, залиш їх і вдай, що це для їхнього блага». «Я був справжнім невдахою, Ніно. Я впевнений, що твої брати та сестри тобі про це сказали». Зрештою, після смерті Розі, матері Арче, моє життя – Повністю розклеїлося, хоча здавалося, що воно краще, ніж було будь-коли. Фірма процітала, мій банківський рахунок був величезний. У мене були прекрасні подруги та чудові машини, але життя не давало мені радості. Я напивався, засинав і сподівався, що не бачитиму снів. Мені пощастило. Посеред цієї катастрофи з'явилася Еліза і витягла мене з неї. Вона допомогла мені кинути пити. Піти на терапію і почати нове життя. Було в ній щось особливе, глибокий резервуар спокою та впевненості, в якому я міг зачаятися. У перше житті мене приймали таким, яким я був. Але вони нічим не могли допомогти мені в тому, що я міг розграбти той хаос, що його залишав по собі. Так, хаос, я це визнаю. Мені було простіше піти геть, ніж повернутися і все налагодити. Я розумію, скільки прикрощів задав усім. Але казав собі, що все одно пізно щось змінювати. А правда полягає в тому, що боявся власних дітей, їхнього гніву, тому ховався на іншому кінці міста. Я не кажу, що ти не повинна насолоджуватися часом, який ти проводиш наодинці з собою. У цьому є чимало хорошого, про це вже багато хто говорив. Але якщо ти відсторонюєшся від людей, тому що боїся їх, чиниш опір цьому страху. Довір людям свою правду та сміливо говори їм, що ти боягузка. Урешті-решт приймай свою нову сім'ю, яка тобі несподівано дісталася. Бо вони – мій справжній тобі подарунок. І ти, Люба Ніно, є справжнім подарунком для них. Він підписав лист. З любов'ю, тато. О, дітько, подумала Ніна. Здається, я залишила вікно відчиненим. Усе моє обличчя в краплях дощу.